This della is Santa Bella quanto mi mancava questa musichetta questa sigla, non so se tu Mauro ti ricordi e i nostri ascoltatori si ricordano, veniva usata l'anno scorso all'interno di Fujiko Factory sempre per presentare dei nuovi album, era il disco della settimana che ogni giorno per quattro giorni eh, presentavamo sempre io e te ti ricordi? Ma quest'anno è cambiato qualcosa, esatto. certo che mi ricordo e scusa, <ride> è come si fa a stare senza il disco della settimana? Ah non lo so a me mancava, a loro mancava? Comunque quest'anno siamo tornati con una sorta di nuovo format cioè noi ogni settimana vi presentiamo un disco nuovo, recente, appena uscito tendenzialmente a meno che non ci siano dei ripescaggi di qualche album che ci ha sconvolto l'esistenza eh? la maggior parte sono nuove uscite che noi vi presentiamo ma quest'anno anziché dividerlo in quattro pilloline divise in quattro giorni lo facciamo tutto insieme in una mezz'oretta ogni lunedì esatto quindi segnatevi in agenda che c'è Fujiko Factory tutti i pomeriggi che il lunedì pomeriggio alle quattro e mezza invece c'è il disco della settimana E disco della settimana tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, detto questo nostro spiegone insomma raccontato un po' la nuova formula del disco della settimana direi che io ti lancio una sfida adesso io mando il primo pezzo che ho scelto di quest'album e poi dopo eh, quando torniamo tu mi dici se secondo te questo brano è recente non recente se la band è italiana o è dell'olteoceano cioè subito così non diciamo neanche chi è la band chi è l'album no sfida no, ti voglio fare uno sfido fidone oggi ci ascoltiamo tutti insieme questo primo pezzo di questo nuovo album disco della settimana primo disco della settimana della nuova stagione di Fugico factory e poi torniamo e vi raccontiamo tutto quello che sappiamo e vediamo se per caso tu hai indovinato di chi è questa canzone va bene One of us is what he does I wanna eat just what I like to cook And I don't tell us. Allora Mauro, cosa ne dici di questa canzone? Allora, a me è piaciuta molto, anche perché mi piace lo stile un po' californiano, un po' ska. Quindi secondo te sono dell'oltreoceano? non sono sicuro non sei sicuro allora ti do un'indicazione il mare da qualche parte c'è vicino uh -huh. a loro ok non è l'oceano non è l'oceano no è il mar Mediterraneo quindi mm. restringiamo il campo sono italiani? sono italiani in particolare sono di un'isola sono un gruppo siciliano questo gruppo si chiama Jester The Jester The Jester dalla bellissima Sicilia esatto e sono al loro primo album infatti l'album dal quale abbiamo estratto il primo pezzo che ti ho fatto ascoltare è il loro album di esordio che esce proprio oggi come si chiama questo album? il titolo è meraviglioso però te lo lascio dire a te perché con l'inglese sei più bravo dai allora il primo album dei The Jester uscito oggi con la Rocketman Records si chiama we were born in the wrong decade cioè siamo nati nel decennio sbagliato che però, che però ci sta insomma secondo me e questa prima canzone che abbiamo ascoltato è anche il primo pezzo di quest'album che si chiama Fresh Girl io spero che ti sia piaciuto e spero anche che sia piaciuto ai nostri ascoltatori però questo album è composto da nove brani quindi avremo anche modo di ascoltare degli altri pezzi direi diciamo qualcosa di più su di loro cosa ne dici? Allora, i jester come dicevamo sono una band siciliana nel 2011 un quartetto rock tradizionale di quelli che insomma nascono tra i banchi di scuola ed è un po' così anche per loro e i quattro dei The Jester si chiamano Antonio, Sanni, Mattia e Nicola quattro per così dire millennials Ma per così dire lo dice tutto il mondo millennials è eh, Mauro vabbè dai una definizione però poco piacevole cosa vuol dire millennials comunque loro sono dei millennials che nelle loro canzoni parlano un po' dell'ansia e del disagio di una generazione beh è proprio o poi appunto la generazione dei millennials che dice noi abbiamo le nostre ansie abbiamo il nostro disagio ma non per questo non siamo allegri e riescono praticamente appunto a dire siamo nati nella decade sbagliata però noi la prendiamo abbastanza con filosofia, ci facciamo della musica sopra insomma è una ben tra l'altro che comunque è un po' pendolare tra il sud e il nord, insomma tra la Sicilia dove sono nati come abbiamo detto alle pianure, perché insomma loro si sono mossi, hanno girato anche per l'Italia e si ritrovano per suonare e per far, far uscire insomma è questo loro primo album tra l'altro è registrato a Milano quindi siciliani che registrano a Milano dopo aver registrato il primo EP Quench nel dicembre 2017 tra Modena e Ravenna così un po' dei vagabondi esatto però anche un po' delle nostre zone siamo stati qua in giro a registrare il primo EP ci può stare ecco direi che a questo punto continuiamo a scoprire questo primo album appunto che esce ricordiamolo oggi e che pezzo vorresti ascoltare tu? allora continuiamo a ascoltare questo bellissimo ska punk, ska rock un po' che Californiano, un po' americano, ma Italianissimo, Italianissimo. E andiamo ad ascoltarci quello che è stato il singolo uscito a dicembre del 2017, ma contenuto anche nel primo album, ovviamente, che si chiama appunto Quench. Presumo si pronunci così. È scritto Quench eh, così. Buon ascolto. ascolto. ho ascoltato il secondo pezzo e Mauro a te ti stanno piacendo? A me piacciono molto anche se devo un po' ricredermi sulla sulla definizione che ho dato prima dello sca Alcuni brani si avvicinano allo ska californiano, altri un po' al Brit Rock, un po' più, non so, eh, Franz Ferdinand forse, non saprei bene dove collocarli. Comunque vagano tra lo ska, il rock, l'alternative rock e il Brit Rock. Beh io devo dire che quest'album che appunto ricordiamo esce proprio oggi e che è il loro primo album a me sembra davvero molto strano che, che sia suonato da dei ragazzi così giovani perché sembra che abbia proprio dentro tutta una serie di, di maturità musicali che vengono fuori nei pezzi che a me piace. Molto sia nella voce che negli altri strumenti, ma questo album è anche spiegato ovviamente da dei jester, dai. The Jester che dicono questo album è il nostro primo lavoro e ogni suo pezzo è studiato per creare un incastro perfetto tra le melodie, i ritmi e i testi rielaborando gli brani che facciano uscire fuori l'espressione musicale e personale di ognuno di noi e aggiungono consideriamo We Were Born in the Wrong Decade che è un nome tra l'altro bellissimo la fusione tra la nostra eterogeneità e la nostra musica così appunto descrivono il loro lavoro i componenti della band infatti questo album è un album che abbiamo detto ha dei toni internazionali e proprio per questo io ti ho fatto lo sfidone all'inizio no? ti ho detto ma secondo te loro sono davvero italiani sono dell'oltreoceano perché appunto rispetto al panorama musicale contemporaneo c'è una sonorità un po' un po' inusuale direi no? Sì, diciamo che hanno preso influenze un po' dappertutto da tutta la musica che viene sia da oltreoceano che dagli altri paesi europei e loro dicono anche non è un album scanzonato è il lavoro di tanti anni che racchiude sogni e realizzazioni infatti loro suonano insieme da, da parecchi e si trova questa maturità e anche coesione nella musica che suonano l'hanno pensato come una sorta di concept album in cui il tema principale è l'indolenza di chi ha 30 anni indolenza analizzata da vari punti di vista we were born in the wrong decade è un'espressione dei nostri coetanei quindi vi, anche nostra a voler vedere mauro però non stiamo a dire anche quanti, età, quanti anni abbiamo noi insomma vabbè anche noi abbiamo un'età che va tra i 18 e i 49 anni perfetto però, comunque, mi piace eh. e prima di lasciarvi con l'ultimo pezzo che vi presentiamo di questo album d'esordio dei The Jester vi parliamo anche della copertina esatto la copertina è beh, molto carina eh? e anche sembra appunto un po' vintage è molto, è, colorata. È molto colorata esatto ed è l'opera di un fumetto e illustratore che si chiama Lorenzo Martino e beh insomma anche in questo caso vi invitiamo a, a scoprire quest'opera che è la copertina a questo punto cosa facciamo? Ascoltiamo un altro pezzo beh io direi che facciamo ascoltare un altro pezzo e vi proponiamo un po' per chiudere un brano che è un po' il riassunto dei temi trattati nell'album è la canzone numero 2 che si chiama The Ballet of Indolence la ballata dell'indolenza proprio Molto carina, beh allora noi a questo punto ringraziamo i nostri ascoltatori per aver ascoltato il primo disco della settimana che ricordiamo d'ora in poi sarà tutto in un unico pillolone da mandare giù al lunedì pomeriggio alle 16.30 per scoprire ogni volta assieme un nuovo disco Oggi vi abbiamo parlato di We Were Born In The Wrong Decade e Day The ci vediamo, ci ascoltiamo anzi lunedì prossimo Vi ricordiamo che esce proprio oggi quest'album, eh? cioè novità Kaboom! Babam, buon ascolto!